Раждането на християнството и неговото развитие. Християнството не е само едно историческо явление, но то е същевременно едно космично явление и едно мистично явление. Космично явление, защото в основата му стои духът на нашия космос, на нашата слънчева система, логосът, който се изявява на Земята посредством Исус от Назарет. Мистично е, защото с слизането си на земята, Логосът има за задача да проникне в човешките души и да ги освободи от пленничеството на тъмните сили, да ги издигне до духа, да събуди аза в тях, да събуди духа в тях и да ги направи безсмъртни. Историческо е, защото Логосът се всели в човешкото тяло на Исус и стана човек в един Определен исторически момент, който не е случайно избран от логоса да слезе на Земята, но е обословен от общото развитие на човечеството. Преди милиони и милиарди години човечеството е напуснало дома на своя велик баща, Небето, и е слязло на Земята. В процеса на това слизане от възвишените светове към Земята, Човечеството постепенно се облича в все по-плътни обвивки, докато слиза на земята, където се облича в физическо тяло. Дълга е историята на това физическо тяло, но за сега няма да се спирам върху него. Човек трябваше да слезе в физическо тяло, за да се осъзнае като самостоятелна единица в света и да пробуди божественото, което е скрито вътре в него но в процеса на това слизане и обличането му във все по-груби обвивки върху човека са действали не само светлите божествени същества, които са свързани с втория принцип, с Христос, но в него са действали и съществата, които са свързани с първия принцип, които обикновенно наричаме тъмни същества, същества на черното братство, докато светлите същества наричаме Бели Братя. Дълга е и дълбока е историята на тези две братства, но за сега няма да се спирам върху нея. Сега ще се спра само на факта, че заедно с Белите Братя, за оформянето на човешките обвивки, астралните, етерната и физическата, са работили и черните Братя. Под тяхно влияние обвивките на човешкото същество стават все по-плътни и добиват един характер подобен на съществата на тъмнината. Белите братя, начало с Христос, винаги са коригирали и изправили повредите, които черните са нанасели при оформянето на човешките обвивки, но все пак те са оставили своите сили да действат в тези обвивки. Така в човешкото същество се явяват ред качества, които не са му свойствени, но са, така да се каже, присъдени. Това са всички отрицателни качества, които човек днес притежава и в миналото ги е притежавал в още по-голяма степен. Белите братя, начало с Христос, винаги са ръководили човечеството, като са му давали методи за да се справи с тези отрицателни сили и качества, които са му присъдени. Ако човешките обвивки биха се развивали само под влияние на тъмните сили, те биха придобили един уродлив вид и човек никога не би станал човек в днешния смисъл на думата. Но белите братя, начало с Христос, винаги са противодействали на импулсите на черното братство с противоположни импулси, които са внасяли в човешката душа и в човешките обвивки свежи божествени сили и енергии, които коригирали извратеното от черните братя. Това е една дълга история, която в окултната наука е позната в нейните подробности и тънкости, но тук аз само загатвам за тези неща, доколкото ни е необходимо за правилното разбиране на християнството. Въздействието на черното братство, което в Библията е описано като изкушението на Ева от змията, е причина за това, което наричаме грехопадение. Грехопадението е един космичен факт, което значи, че в процеса на слизането на човечеството към земята са се намесили силите на първия принцип които са внесли известна дисхармония в първоначалния план на развитието. Това именно грехопадение е станало причина за ненормалното оформяне на човешките обвивки, на което, както казах, е противодействало бялото братство, начало с Христос. И по такъв начин грехът е вложен не в естеството, в душата на човека, но в неговите обвивки чрез които се проявява душата и по такъв начин тя не може да прояви божествената си природа, а се проявява такава, каквато не е. След големия потоп, който се описва в Библията, който говори за потъването на Атлантида, човечеството преминава през ред културни епохи, в които винаги се е намирало под ръководството на Бялото братство на Челос Христос но винаги е било подложено и на влиянието на тъмните сили. Преминавайки през тези културни епохи, Индуската, Персийската, Египетско-Халдейската и четвъртата, Гръко-Латинската, която именно се явява Христос, човечеството преминава едно развитие на съзнанието, което постепенно става все по-земно. През атлантския период съзнанието на човечеството, както и физическото му тяло, коренно се е различавало от съвременното човечество. Тогава човечеството е било така да се каже в общение с възвишените същества на космоса, които са познавали като богове, добри и лоши, и съзнанието му за физическия свят е било като съзнанието на днешните животни. Те не са схващали външния свят, тъй както ние го схващаме, но са виждали образите на физическите неща в астралния свят. Те са живели между небето и земята, така да се каже. Не са били още стъпили с двата си крака на земята. В течение на след атланските културни епохи, човечеството със своето съзнание слиза все по-дълбоко във физическия свят, и в четвъртата културна епоха, гръко-латинската, той е слязло най-дълбоко в материята и постепенно изгубва връзката си с духовния свят. Човек се превръща в земно, материално същество, което е забравило своя духовен происход. От човека вече постепенно се пробужда самосъзнанието и той се чувства като отделно същество със свои лични интереси и желания докато по-рано той се е чувствал като част от племето или народа. И това личностно същество, със своите интереси и желания, под влияние на тъмните сили, развива своя егоизъм и иска да живее само за себе си. Човек постепенно изгубва идеята за Бога и сам се провъзгласява за божество. При пристигането на Христос на Земята, под влияние на тъмните сили, които са поляризирани от своя страна в две направления, човек се оформява като егоистично същество, с силни страсти и желания, с стремеж към материално осигуряване. Това най-дълбоко слизане в материята е край на инволюционния процес на слизането на човека. И ако човек би продължил своето слизане или най-малко, ако би останал в същото положение, той рискуваше да се самоунищожи. В тази епоха в човешкото съзнание царувал голям мрак и хората не са виждали нищо вън от материалния свят. В духовно отношение човечеството отивало към пълно израждане. Древните култове на мистериите, от които са произлезли различните религии на древността, които ние обикновенно наричаме езически, са били съвършенно извратени и са се превърнали в черно магиосничество. Римските цезари се провъзгласили за богове и техните статуи са били поставени на местата на древните богове. Но за тази цел те преминавали през едно извратено посвещение, което ги свързвало с демоничните същества, с съществата от черното братство. Защото при посвещението се извършват известни церемонии, чрез които посвещаваният се поставя в контакт с духовните същества. Но за да влезе в контакт с светлите същества, кандидатът за посвещение трябва да бъде чист по сърце, т.е. да е спречистено астрално тяло. Когато не е чист по сърце, той не може да влезе във връзка с светлите същества, не може да види Бога, но ще влезе във връзка с демоничните същества, които обсебват неговото тяло и се проявяват чрез него. Такъв е случаят с римските цезари, които без да притежават нуждата чистота, са насилили иерофантите на мистериите и са минали през процеса на посвещението, който ги е свързал с демоничните същества. И не само те, но голяма част от човечеството е изпаднало под влияние на тъмните сили. И ако не беше слязал Христос на земята в тази епоха, човечеството, което е станало жертва на тъмните сили, би било беззвратно загубено. При такова положение на нещата, при такава обстановка, слезе Христос на земята, за да обърне колелото на човешкия живот в обратна посока, да даде импулса на възход към Бога. При такова положение на нещата се ражда християнството като религия на бъдещото човечество, на човечеството на бялата раса, което постепенно се настанява на мястото на римската империя. С слизането Си на Земята, Христос вля нови сили в земното развитие, с които сили именно обърна колелото на човешкия живот в обратна посока. Новите сили се вляха както в земята, така и в човешката душа и в човешкото тяло. Слизането на Христос на земята отбелязва повратната точка в човешкото развитие и затова е най-важният момент в развитието на човечеството. До това време човечеството слизаше надолу и затъваше във все по-голяма тъмнина. Сега то поема обратния път, пътя на възхода към Бога, който път е осветен от Христос, който казва Аз съм виделината на този свят. Който приеме Христос в душата си, като водач във възходящия път, той ще върви от светлина в светлина, и няма да се препъва в пътя си и ще се свърже с Бога, Който живее в Неговата душа. Христос се всели в тялото на Исус при кръщението в Йордан. Самото вселяване, както и кръщението, са свързани с много тайни. Но след кръщението на Христос започва своите проповеди чрез които внася новите божествени сили в земния свят и в човешката душа. С слизането си на земята той обявява така да се каже война на тъмните сили на дявола и сатаната. И за това Евангелието предава, че първо, след слизането на земята, Христос има среща с дявола, който го изкушава, но Христос го побеждава. По този въпрос ще се спрем по-подробно по-нататък. След изкушението Христос започва своите проповеди, своите божествени слова, чрез които влива нови сили в земното развитие и в човешките души, които противодействат на силите на тъмнината. И както в физическо отношение тъмнината отстъпва на светлината, така и тук, в духовната сфера, Силите на тъмнината отстъпват пред светлината, която иде в света. Три години Христос проповядва на народа и учениците, на книжниците и фарисеите и най-после стигна до Голгота, където се дава генералното сражение с тъмните сили. Тъмните сили привидно победиха, като го приковаха на кръст, и го прекараха през най-големи страдания. Но това беше една необходимост. Това беше една тактика на Христос. За да влезе в тяхната крепост и да я разруши. Чрез смъртта на голгота, Христос слезе в ада. Той е проникна в центъра на земята, където е центърат на черната ложа. И извади оттам всички заробени човешки души. Същевременно, със своята аура, със своята светлина, той проникна цялото космическо пространство, в което Земята се движи, и погълна в своята аура цялата духовна атмосфера на Земята, с която трансформира всички онези набрани нечисти мисли и желания които отежняваха пътя на човешкото развитие. В това се състои спасението, което Христос извърши за човечеството, че обърна движението на неговите сили в противоположна посока на дотогавашната, че погълна в себе си дотогавашната аура на земята с всички нечистотии, породени от човешките мисли и желания и най-после посочи на хората пътя, по който могат да намерят Бога в себе си. След смъртта на Голгота Христос възкръсна и дълго след това поучаваше учениците си и ги наставляваше, за да бъдат като учители и ръководители на човечеството в новия път, който той посочи и очерта. От Гетсимания до Възкресението и Възнесението Учениците в тяхното бълшинство бяха като замаяни от станалото. Не можеха с ясно съзнание да преценят всичко, което стана, макар че Христос ги беше предупредил за всичко, което имаше да преживее. Те, с изключение на Йоанн, не разбраха смисъла на голгота и затова останаха като замаяни. Както казва Евангелието, само Йоанн е присъствал при кръста, на който Христос е бил разпнат и напуснал тялото си. А другите ученици са се били разбягали. Но след Възкресението, те постепенно идват на себе си и на Петдесетница, когато Светия Дух слиза над тях, техните съзнания се пробуждат и те разбират дълбокия смисъл на всичко, което е станало. От този момент те влизат във връзка с белите братя, които като огнени езици слизат над тях и те са вече готови за работа. От този момент нататък почват своите проповеди и поучения. От този момент, както се казва, се заражда християнството, защото всичко, което те са чули и видели, постоянно възкръсва в тяхното съзнание. Същевременно техните духовни очи са отворени и те виждат в духовния свят, където всичко е записано и със светлината, която получават от белите братя, които се свързват с тях, в тяхното съзнание озрява и се оформя учението, което има да носят по света. След 50ница те постепенно се пръскат по света и носят новото Евангелие новата блага вест, която те са получили от своя контакт с духовния свят. Все по това време апостол Павел, който до тогава беше гонител, преживява срещата си с Христос при Дамаск. Духовните му очи се отварят. Той вижда възкръсналия в неговото светещо и преобразено тяло, което прониква цялото духовно пространство. И той се присъединява към другите апостоли. Оттук започва началото на християнството като учение за живота, както учителят го нарича. Учителят казва, че християнството не е някаква философия, а е учение за живота. Под философия в съвременен смисъл на думата се разбира спекулативно учение, което е плод на човешкия интелект а под учение за живота се разбира това учение което е една жива опитност нещо преживяно и проверено много пъти но това не значи, че християнството е само едно морално учение което дава норми и правила на живота Животът трябва да се разбира в най-широк смисъл а не само в неговото физическо приложение Учителят казва, че физическият живот е само сянка на истинския живот и когато се говори, че християнството е учение за живота то разбираме живота в широк смисъл Животът се проявява в три направления физическият живот на личността който се изразява в мислите, чувствата и желанията които са свързани с мозъка и тялото животът на душата който се изявява в духовни изживявания и опитности, свързани с духовния свят. Когато съзнанието е пробудено, душата предава тези опитности на земния човек. Най-после животът на духа, който е във връзка с светлите възвишени духове и има велики възвишени мисли и идеи, които мъчно достигат до обикновеното съзнание, но когато съзнанието е пробудено, духът прави контакт с земния човек и предава своите мисли и идеи като вдъхновение. Така че когато се казва, че християнството е учение за живота, трябва да се разбира живота в широк смисъл проявен в трите свята. То дава методи и правила, как човек да развие своите духовни очи и уши, за да влезе в контакт с възвишения свят. Когато учителят казва, че християнството не е някаква спекулативна философия, а е учение за живота, някои разбират това много материалистично и казват, че християнството няма нищо мистично, нищо окултно, а е едно просто учение за живота. Това е много повърхностно разбиране на мисълта на учителя, защото физическият живот е само сянка на живота. Той е реален колкото е реална сянката, но той няма самостоятелна реалност, защото аксиома е в окултната наука, че физическото е проявление на духовното. И Гьоте, който е разбирал този закон, казва Всичко преходно е символ на вечно божественото, което се проявява. И когато Учителят говори, че християнството е учение за живота, той разбира великия живот, за който е казано в Евангелието на Йоан. И в Него бе Животът, т.е. в Словото бе Животът, и Животът бе виделина на човеците. Следователно, когато Учителят говори, че християнството е учение за живота, той разбира онзи живот, който изтича от Словото, от висшето разумно начало, а не само от физическия живот, който е сянка на истинския живот. В беседата Сродните души, учителят, като говори за четирите съзнания, казва Животът не седи в съзнанието и самосъзнанието, а в подсъзнанието и свръхсъзнанието, които са достояние на душата и духа. По-нататък, в отделна глава, ще се спра на християнството като философия на живота, направена по мисли от учителя. С призоваването на учениците Христос се образува най-вътрешния кръг, с което открива своята окултна школа, която образуваше най-интимната среда, в която той изнасяше своите беседи. В тях излагаше принципите, законите и методите, върху които е обоснован живота и по които като се работи, всеки може да развие своите вътрешни сили и да влезе във връзка с Духа. След това кръгът се разширява, образува се втория кръг на 70-те и още по-широкия кръг на всички, които слушат публичните беседи и проповеди на Христос с откриването на школата и с публичните проповеди, които Христос провежда на всякъде международа, можем да кажем, че се е поставило началото на християнството като окултна школа и като учение за духовно ръководство на народа, като религия на любовта, която навлиза в света, за да отвори пътя на човека към Бога. Защото само любовта е пътят, който води към Бога и Христос казва аз съм пътят, истината и животът. А Христос е изявената любов, която работи по законите на божествената мъдрост и има за обект истината и живота. Затова и учителят в мотото на младежкия клас казва Само светлият път на мъдростта води към истината. В истината е скрит животът. Докато човек не намери истината, той не може да придобие истинския живот. А за да намери истината, трябва да влезе в пътя на любовта. За да влезе в пътя на мъдростта, Той трябва отвътре да е привлечен от любовта. Отец отвътре да го е събудил за този път. Без това вътрешно пробуждане, нищо не може да се постигне. Затова и Христос казва, Никой не може да дойде при мене, ако Отец ми не го привлече. Със слизането си на земята и съобразуването на школата, Христос донесе на земята божественото учение, което беше предал на хората още в рая. Но след изгонването им от рая, те забравили всичко, каквото им било предадено и сега, с слизането си на земята, Христос донесе това божествено учение и го проповядва за да се пробуди у хората споменът за райския живот, където те са учили това учение. И Платон, който е познавал този закон, казва «Учението не е нищо друго, освен припомнене. По закона на асоциацията, хората като слушат да им се говори божественото учение, постепенно в тяхното съзнание се пробужда това, което е вложено в тях. Припомнят си го». И Христос това именно иска да направи, да накара хората да си припомнят това, което са учили някога в рая. Затова Той казва Царството Божие е вътре във вас. Царството Божие, това е божественото в човека. Това е божественото учение, което е вътре в нас и трябва да си го припомним, да го намерим в себе си. А това става най-лесно, когато някой отвън ни го каже. Тогава по асоциация ние постепенно се припомняме това, което някога в далечно минало сме учили и сме го знаели. Затова учителят казва, че християнството не е ново учение. То е учение, което хората са учили в рая, т.е. в божествения свят и сега се го припомнят. Христос три години проповядва на народа и на учениците и понеже Той казва «Аз съм светлината на света, аз съм животът». С тази светлина и с този живот, Той въздейства на това, което спи дълбоко в човешката душа и му помага да се пробуди за нов живот. Най-напред Той подготвя учениците, които след неговото напускане на физическия свят да продължат неговото дело на поливачи на божествения зародиш, за да поникне и да даде обилен плод. И той им каза, че ще изпрати Светия Дух, който ще им припомни всичко, което той им е казал. И този Дух, Святи, се изля върху апостолите в деня на Петдесетница. От тогава постепенно апостолите започнаха да се проявяват, да проповядват и разнасят учението. Сега ще направя един кратък исторически преглед на развитие на християнството след Възкресението на Христос. Както вече казах, след Възкресението 40 дни Той е учил учениците, предавал им е вътрешното учение и ги е подготвил да им се отворят очите и ушите за да влязат във връзка с онзи свят, от който е дошъл и в който сега отива пак. От този свят слязоха огнените езици, чрез които върху учениците слязоха белите братя. Те са именно този святи дух и се вселиха в апостолите. Тяхното съзнание се разшири и те придобиха голяма светлина, и същевременно силата да изцеляват болни, да възкресяват мъртви. Така те станаха проводници на духа, който носи светлина и живот. Пътят на развитието на християнството след Петдесетница е описан в деянията на апостолите от евангелист Лука. Лука казва в първата глава като им се явяваше в течение на 40 дни и им говореше за Царството Божие, т.е. за вътрешните закони на живота, и като се събираше с тях, поръча им да не напускат Ерусалим, но да чакат обещаното от Отца, за което чухте от мене. Защото Иоанн е кръщавал с вода, а вие ще бъдете кръстани със Светия Дух не след много дни. И тъй, веднъж като се събраха, те го попитаха, казвайки Господи! Сега ли ще възвърнеш на Израил царството? Той им рече. Не за вас да знаете годините или времената, които Отец е положил собствената си власт, но ще приемете силата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 които им рекоха. Защо стоите да гледате към небето? Този Исус, който се възнесе от вас на небето, така ще дойде, както го видяхте да отива в небето. След възнесението апостолите се връщат от Елеонския хълм, където е станало възнесението в Иерусалим, където живели заедно и между тях била и майката Исусова, и братята му прекарвали в молитва. По това време, по предложение на Петър, избират заместник на Юда Искариотски измежду тези, които са били от начало с Исус и апостолите. Хвърлят жребие между Юст и Матия и се пада на Матия, и Той се присъединява към 12 апостоли. В деня на Петдесетница, както били събрани, внезапно стана шум от небето, като в учене на силен вятър и изпълни цялата къща, където седяха и явиха им се езици като огнени, които се разделяха и седнаха по един над всеки от тях. И всички те се изпълниха с Светия Дух, и почнаха да говорят на чужди езици, според както им даваше духа да говорят. Слизането на огнените езици над апостолите, казва учителята, е слизането на белите братя, които се вселяват в апостолите и тяхното съзнание се разширява и добиват сила. Това е един вид посвещение, защото и при древните посвещения като се извършвали акта на посвещението, посветеният влиза във връзка с духовния свят, с съществата от този свят и придобива ново съзнание, става нов човек. И тогава духът се изливал върху този, който е бил посвещаван. Казва се по-нататък, че в Ерусалим по това време е имало много чужденци от разни краища на света, от шума се събрала една навалица около къщата и апостолите почнали да говорят на различни езици и хората се чудили как така да говорят на техния език, когато не го познавали. Когато духът дойде в човека, той може да говори на всички езици. Някои ги считали за пияни и тогава апостол Петър държал първата си публична проповед пред това множество, и казал в отговор на тези, които ги правили пияни, че не са пияни, но че духът се е излял върху тях и те говорят на различни езици. Той им говорил за Исус, за Неговото възкресение и възнесение, като им казал, че техните началници и те самите са го предали на смърт, но Той възкръснал. И Петър ги поканил да се покаят и да се покръстят в името на Исуса Христа и ще бъдат простени, защото са го извършили от незнание и ще приемат Светия Дух. Тези, които приеха по му, се кръстиха и в същия ден се прибавиха около 3000 души и апостолите вършиха много чудеса и привличаха към себе си все повече хора. И всички вярващи бяха заедно и имаха всичко общо. И продаваха стоката и имота си. И разпределяха парите на всички според нуждите на всекиго. го. Значи те още от самото начало са образували братско общежитие, братска комуна, което е заветът на Христос и неговата мисия е да обедини хората в едно велико братство – където да ги обединява една велика идея – идеята на любовта и братството, а не кръвното родство. В трета глава се разправя, че Петър и Йоанн отивали в храма и през вратата имало един схванат от рождение, който просил пред храма. Той е протегнал ръка пред Петър и Йоанн за помощ, а Петър с Йоанн се взря в него и рече – Погледни ни! И той внимаваше на тях, като мислеше да получи нещо от тях. Но Петър му каза, че нямат сребро и злато. Но му казва, в името на Исуса Христа, Назарянина, стани и ходи. И като го хванал за дясната ръка, дигнал го и на часа, музете и глезените му добили сила. И влезе заедно с тях в храма и всички се чудеха и хората се събрали около апостолите. И Петър започнал да им говори за Христос, как е бил предаден от техните наставници и убит, и как възкръснал, и чрез неговото име той прави тези знамения. Той им казва, Вие се отрекохте от светия и праведния, като поискахте да ви се пусне един убиец, като убихте началника на живота, но Бог го възкреси от мъртвите, за което ние сме свидетели. В проповедите си Петър винаги си служи с цитати от Стария Завет, за да убеди служителите си, че това, за което им говори, е предсказано от пророците и Моисей казва, защото Моисей казал Господ ще ви въздигне от братята ви, пророк, както въздигна мене. него го слушайте във всичко, което би ви рекал и всяка душа, която не би слушала този пророк, ще бъде изтребена от людете. И още докато говорил на хората, дошли свещениците и началника на храмовата стража и го арестували като ги оставили да пренощуват в затвора, защото било при вечер и на другия ден да ги изведат пред Синедриона. И мнозина от тези, които чули тяхната проповед, повярвали и числото на повярвалите мъже стигнало до 5000. На другия ден ги извеждат пред Синедриона, които ги питат с каква сила и с какво име извършихте това, т.е. изцелението. Тогава Петър държал една проповед и пред тях, след което Синедрионът, като ги смъмрил, заръчал да не говорят повече в Исусово име. А Петър и Йоан им рекоха, право ли е пред Бога да слушам вас, а не Бога, разсъдете? И те пак ги заплашили, но ги пуснали поради страха от народа и след като го пуснали, върнали се при своите и всички се радвали и славили Бога за Неговата милост и за делата, които вършил чрез тях. И като се помолиха, потресе се местото, където бяха събрани и всички се изпълниха със Светия Дух Издързост говореха Божието Слово, а множеството на повярвалите имаше едно сърце и една душа. И нито един от тях не казваше, че нещо от имота й е Негово, но всичко беше общо, и апостолите с голяма сила свидетелстваха за Възкресението на Господа Исуса и с голяма благодарност почиваше над всички тях по нататък се разправя как всички продали имотите си и всички донасяли на апостолите след това се разправя историята на Анания и Сапфира които като продали имота скрили една част от парите и една част занесли на апостолите и Петър рекал Анания защо изпълни сатана сърцето ти да излъжеш светия дух и да задържиш от цената на нивата? Значи Петър с ясновидски поглед е видял това и като го пита го изобличава и той пада и умира. След него и с жена му става същото. По-нататък се казва. И чрез ръцете на апостолите станаха много знамения и чудеса между людите. И още по-голямо множество повярваха в Господа, мъже и жени, така, щото даже изнасяха болни по улиците и ги поставяха на постели и легла. Такато минаваше Петър, поне сянката му да засегне някой от тях, понеже Петър правил много знамения и чудеса, говорил много, и привличал народа към себе си. Управниците се оплашили и туриха ръце на апостолите и ги положиха в общата тъмница. Но ангел Господен през нощта отвори вратата на тъмницата, да ги изведе и рече: Идете и застанете в храма, да говорите на людете всичките думи на този живот. Те като чуха това, на насъмване влязоха в храма и получаваха. И като ги потърсили на сутринта в тъмницата, не ги намерили. Тъмницата намерили заключена твърде здраво и стражата стояла пред вратата. Но когато отвориха, не намериха никого вътре. И докато се чудили какво е станало, дошъл един човек и им казал, че тези, които туриха в затвор, и ги търсете, че са в храма и получават людете. Тук имаме един окултен факт – излизане през затворена врата. Той може да има две обяснения. Първо – тъмницата е намерена заключена и стражите са на мястото си. Първото обяснение е, че ангелът е дематериализирал апостолите и ги извел из тъмницата. Такъв случай имаме с учителя, така че за мене това е най-вероятното обяснение. Учителят също така е бил задържан в полицията и когато го потърсват, не го намират там. При все, че стражарят е стоял на вратата и е пазал. По-материалистично обяснение е ангелът да е приспал стражата и да е отключил вратата, да ги е извел и пак да е заключил вратата. Това не, че не е възможно, но е съпроводено с много условни неща, които трябва да се обяснят и е по-материалистично. От храма ги завеждат при Синедриона, където им казват Нали ви строго запретихме да не говорите в това име, но ето напълнихте Иерусалим с учението си и възнамерявате да докарате кръвта на този човек върху вас. Петър и Йоанн в отговор рекоха «Подобава да се покоряваме на Бога, а не на човеците». След като Петър им държава една проповед, с която ги изобличил, те се ядосали и искали да го убият. Но Гамалаил, знаменитият законоучител, им казал «Внимавайте да не излезете богоборци». Ако това учение е човешко, то от само себе си ще се разпръсне, но ако е Божие дело, каквото и да правите, не може да го унищожите. Те го послушали и като ги набили, им заречали да не говорят повече, в това име ги пуснали. Те се върнали при своите си радостни, че се удостоили да претърпят опозоряване за Исусовото име. 6 глава се говори, че вследствие на голямото нарастване на хората на общността, започнали да стават спорове за неправилното разпределение на благата. 12-те събрали всички ученици и им казали Не е добре ние да оставим Божието Слово и да прислужваме на трапезата. Затова предложили да се изберат 7 души с одобрен и изпълнени с дух и мъдрост, които да поставят на тази работа. А ние ще постоянстваме в молитвата и в служене на Словото. И избрали Стефан, мъж пълен звяра, в Св. Светия Дух, Филип, Прохор, Никанор, Тимон, Пармеон и Николая. Един прозелит от Антиохия. Тях поставиха пред апостолите и като се помолиха, положиха ръцете си върху тях. В това време учениците се увеличавали и много от свещениците се присъединили към тях. А Стефан, пълен с благодат и истина, извършил големи знамения и чудеса между людете. Това породило спор с някои, и тъй като не могли да противостоят на думите му, го наклеветяват, че говорил хула против Моисей и против Бога и го нападнали. Завели го в Синедриона, където потвърдили същото обвинение и всичките, които седели в Синедриона, като се вгледали в него, видели лицето му, като че беше лице на ангел. Седма глава се описва Стефан пред Синедриона, където им държи голяма проповед. Те изпадат в ярост, извеждат го на края на града и го убиват с камъни. Като хвърлили камъни върху него, той се молял, казвайки Господи Исусе, приеми духа ми и като коленичи извика със силен глас Господи, не им считай този грях, и като рече това, заспа. Преди убиването му са блекли дрехите, и ги оставили при един младеж на име Савел. По-нататък, в началото на 8 глава се разправя, че се подигнало голямо гонение в Ярусалим против църквата и множеството се разпръснало. По юдейските и самарийските окрази. А Савел опустошаваше църквата, като влизаше във всяка къща, завличаше мъже и жени и ги предаваше на тъмницата. И разпръснатите по селата и градовете проповядвали благовестието. Филип слязал в Самария и там проповядвал Христа, изгонвал духове и изцелявал парализирани прочие. И настанала голяма радост в Онзи град. Там живял и някой си Симон влъхвата, който по-рано влякал хората в града с различни магии и той повярвал, като гледал чудесата и знаменията на Филип. Апостолите в Ерусалим, като чули, че Самария е приела учението, пратили им Петър и Йоанн, които като славиха. Помолиха се за тях, за да приемат Светия Дух, защото Той не беше слязал още нито на един от тях, а само бяха кръстени в Исус Христовото име. Тогас апостолите полагаха ръцете си върху тях и го приемаха Светия Дух. Симон Магът, като гледал това, пожелал и на него да предадат тази дарба, да предава Светия Дух с полагане на ръце, като предлагал пари за това. Петър го изобличил и той пожелал да се молят за него, за да му се прости това прегрешение. След това апостолите се върнали в Ярусалим. А ангел Господен говори на Филипа, казвайки Стани, иди на юг, по пътя, който слиза от Ерусалим през пустинята за Газа. И той става, отива и намира един велможа на етиопската царица, който бил дошъл в Ерусалим да се поклони и навръщане седял на колесницата си и четял пророк Исаия. А духът рече на Филипа, приближи се и придружи тази колесница. Филип се приближава, и като вижда какво чете, пита, разбра ли го? И той казва, че не разбира и има нужда от обяснение. Той на това място, където пророкът говори за Исус и неговата смърт. И той го попитал, за кого се отнася това? И Филип му казва, че това се отнася за Исус Христос. Почва да му говори за него и учението му и го кръщава с вода. А когато излязоха от водата, Господният дух грабна Филипа и скопецът вече не го видя и възрадван продължи пътя си. А Филип се намери в Азот и проповядваше благовестието по всички градове, докато стигна в Кесария. Както от случката с Филип, така и от всичко казано до тук се вижда, че както апостолите, така и всички, които са възприели учението, са били поставени във връзка с духа и под негово ръководство са вършили всичко. Целият невидим свят, целият окултен свят по това време е бил в голяма активност и е създавал благоприятна атмосфера за разпространение и приемане на учението но също и противодействието от тъмните сили е голямо. В девета глава се говори за обращението на Савел, след това за изцелението от Петър на парализирания в Лида и възкресението на Тавита в Йопия. Понеже това са важни моменти от живота на общността, ще се спра малко на тях. Савел отива в Дамаск, с писмо от главния свещенник да преследва учениците Христови. Но на пътя пред Дамаск се случва чудото и на отиване, като наближаваше Дамаск, незапно блесна около него светлина от небето и като падна на земята, чу се глас, който му казва Савле, Савле, защо ме гониш? и той рече «Кой си ти Господи?» а той отговори «Аз съм Исус, когото ти гониш». Но стани, влез в града и ще ти кажа, какво трябва да правиш. А мъжете, които го придружаваха, стояха като вцепенени, понеже чуха глас, но не виждаха никого. А Сава останал от земята и като отвори очи, не виждаше нищо. И водеха го за ръка, и го заведоха в Дамаск, и прекара три дни без да вижда, и не яде, ни топи. Понататък се разправя, че в Дамаск имало един ученик на име Анании и Господ му казва в видение да отиде на улица права, да попита къщата на Юда за един търсянин на име Савел, защото той се моли и е видял един човек на име Анани да влиза и да полага ръцете си на него, за да прогледне. Но Анани казва на Господа какво е чул за този момент, че бил гонител, но Господ му казва Иди, защото той ми е със Избран да разглася моето име пред народите и царете и пред израелтяните, защото аз ще му покажа колко много Той има да пострада за името ми. Анани намира Савел, полага ръцете си на главата му и му казва, че Господ Исус, който му се явил на пътя, го праща при него, за да прогледне и да се изпълни със Светия Дух и на часа паднаха от очите му като люспи и той е прогледна. И стана, да се кръсти и като похапна, доби сила и прекара няколко дни с учениците в Дамаск. И почна веднага да проповядва по синагогите, че Исус е син Божий. И понеже е проповядвал много дързостно, иудеите се наговорили да го убият, но учениците го пуснали през нощта, през градските стени, в един кош. Оттам той отишъл в Ярусалим и се старал да се доближи до учениците, но те го избягвали, като знаели кой е. Но върнава го завел при апостолите, като им разправил, как се обърнал към Господа. В същото време той почнал и в Ярусалим да проповядва за Христос и и там поискали да го убият. Но братята, като разбрали това, го завели в Кесария и оттам в Тарас. Обръщането на Савел е едно забележително явление в развитието на християнството. Най-върлият противник е гонител да стане най-ревностният разпространител. Това показва преди всичко, че Савел е бил готов отвътре и Христос го срещнал от етерния свят и му се разкрива като една светлина, от която се чува глас. Това е отваряне на духовните очи на Савел, а това отваряне не става по никакъв каприз, а вследствие на това, че Той в миналото е работил. За това Исус казва, защото Той ми е избран със съд да носи името ми пред народи и царе. И забележително е, че само в една среща на него му се разкрива цялата тайна на голгота и той разбира мисията и значението на Христос и е готов да се жертва за него. Това е едно посвещение, за което не е необходимо никакъв физически ярофант да положи ръцете си за да приеме духа. Той приема духа направо, без физическо полагане. После Анани, като посредник полага ръцете си за да приеме духа, но той е само за да се спази формалната страна на посвещението, което е вече извършено.